які блокували південну смугу брянських лісів. Утворився майже суцільний партизанський фронт завдовжки кілометрів 150. Тепер ми діяли вже з артилерією. Наша батарея, про існування якої довгий час нагадував тільки наказ, оголошений мною в спадщанському лісі, придбала нарешті матеріальну частину. Батарейці зібрали з розбитих, підірваних гармат, яких багато було на місцях Бойовищ. Дві 45-ки. Там лафет виявили цілий, там ствол. У кого саме виникла проста думка, що цілий складається з частин, не пригадую. Але справа вигоріла, майстри знайшлися. Протягом усього квітня точилися бої на нашому партизанському фронті. Сумські загони громили ворожі гарнізони в селах Стерединобудського району, не даючи змоги противникові створити загороджувальну зону між Хінельськими і Брянськими лісами. Серединобудський район був для нас до того ж волітьми з Брянських лісів на рідну Україну. За ці ворота партизани вели за боротьбу з кінця березня до початку травня і не дозволили ворогові закрити їх. Головними опорними пунктами противника були тут села Жихове, Пигарівка, Чернацьке і селище Середина Буда, розташовані майже на одній лінії із заходу на схід кілометрів за 7-8 одне від одного. Місцевість навколо них відкрита. До жодного з цих населених пунктів не підійдеш лісом. Щоб наблизитися до ворога непомітно і завдати йому раптового удару, ми діяли затемно. У селі Жиховому Стояв гарнізоном батальйон 51-го Мадярського полку. Операцію проти нього ми провели спільно з Ворошиловським загоном 3 квітня. Це був наш перший наступальний бій. О 3-й годині ночі, з відстані кількасот метрів від села, ми відкрили вогонь з 45-мм і мінометів. Розвідник Саша Стариков пробрався з ротним мінометом у саме село. Випустить міну. Відбіжить у бік, дасть чергу з автомата. Перетягне міномет на інше місце і знов шарахне міною. Наполохані стріляниною хортисти вискакували з хат роззуті, роздягнені і очманіло кидалися в Різнобіч. Усі шляхи відступу відрізали партизани. Ворожих солдатів, які тікали з села, ми зустріли рушнично-кулеметним вогнем з дистанції 100-150 метрів. Противник втратив тут лише вбитими 197 чоловік, у тому числі 14 офіцерів. А скільки виловили окупантів, що бігали по лісі самі білизні? Слідом за знищенням Верховського гарнізону ми завдали таких же нічних ударів по опорних пунктах гітлерівців у селах Чернацьке і Погорівці. Під час наскоку на Чернацьке ми допустили помилку. Це село знаходиться за три кілометри від районного центру Середина Буда, де ворог мав численний гарнізон. Нам треба було організувати на дорозі з Чернацького в Середину Буду засідку, аби виставити заслон. Але цього не зробили. І коли партизани атакували Чернацьке, ворожий гарнізон за темряви втік із села в Середину Буду, підняв там на ноги всіх гітлерівців, і партизани змушені були відступити. Проте наші об'єднані загони і тут знищили близько сотні ворожих солдатів та офіцерів. Потім кожної ночі посилали до Чернецького групи автоматників і кулеметників, завдання яких полягало в тому, щоб не давати ворогові спокою. Вони підкрадалися аж до передової лінії противника, відкривали ураганний вогонь, а коли гарнізон окупантів займав бойові позиції, поверталися в ліс. Гітлерівці стріляли в порожнечу. 28 квітня об'єднаний загін разом з першим загоном імені Ворошилова зробив наскок на ворожий гарнізон у Пегаїці. Тут партизани відкрили вогонь тільки після того, як зайняли всі виходи з села. Наші артилеристи і мінометники випустили лише по 5 снарядів і мін, Проте їх було досить, щоб хортисти забігали в паніці. Багато з них не встигли взятися за зброю. Тільки незначній частині гарнізону пощастило вирватися з кільця,